Und here und mit amse ladies und gentlemen Izobraževalno glasbeni variete Zofini ljubimci Pozdravljeni. Marec je nezgrešljivo mesec ženske. Po mednarodnem dnevu žena 8. marca 25. marca praznujemo tudi materinski dan. Za aktualno udajo se posledah tega praznika v mitologijo in zgodovino odpravil Mitja Godnjavec. V nadaljevanju odaje bomo prisluhnili poročilo iz predavanja Andreja Kurila z naslovom Nacizem in totalitarizem, ki je potekalo v sklopu ciklusa o totalitarizmu delavsko-pankrske univerze. V sklepu odaje pa vas pričakuje še kratki sprehod skozi zgodovino filozofije. Vabljeni ste vstati v naši družbi. Vaša Zofijeni, ljubimci. Moški pripadniki pračloveka so bili neizmerno fascinirani nad pripadnicami svojega plemena in verjetno je povsem upravičena domneva, da sodobni moški glede fascinacije na žensko ni nič boljši od svojih starodavnih prednikov. Ta fascinacija nas ne bi smela presenetiti, saj na nek način povsem naravna te razumljiva. Le kako bi lahko neki povsem neuki, pra moški, razumel čudež ženskega telesa. Enkrat mesečno krvavi, pa ne izkrvavi, pa čeprav krvavitve nikakor ne more ustaviti. Tako nenadoma, kot se krvavitev začne, pač tudi poneha. Ženska lahko vedno sodeluje pri spolnih odnosih katerikoli trenutek lahko sprejme vase moškega, medtem ko moški niti slučajno ni sposoben imeti spolnega odnosa kadarkoli, s komerkoli in kakor dolgo bi si pač že želel. Prav moškemu se je zdelo zagotovo najmanj nenavadno, da lahko ženska privoli v spolni odnos pravzaprav v trenutku, ne glede na to, kakšen tisti trenutek pač je, medtem, ko se mora moški na odnos pravzaprav najprej pripraviti. Še dosti bolj čudežno se je moralo zdeti, da vsake toliko iz ženskega telesa nenadoma prileze novo človeško bitje, iz moškega telesa pač ne. Kako nenavadno se je moralo to zdeti v času, ko ljudje niso kaj dosti vedeli, pravzaprav verjetno niso vedeli nič o mehanizmu oploditve, nosečnosti in poroda. Nekoč se je moral zdeti ta cikl na vse skrivnosten in nenavaden. Le odkot so se pojavljali vsi tisti otroci, so mar zrasli v materinem telesu kar tako iz nič. Fascinacija nad žensko se kaže na različne načine, vsekakor pa je eden najstarejših dokazov za to vloga ženske v mitu. Natančneje je povedano, fascinacijo najbolj poudarja vloga matere v mitu. Mit izhaja iz potrebe, da se s pomočjo simbolov, metafor in zgodbe predstavijo človeške resnice, zakoni narave, osnove religije, dogodki iz daljne človeške zgodovine. Mit je s tem tudi neke vrste predhodnik človekovega bivanja v kulturi, s tem pa tudi s kulturo pogojenega načina razmišljanja. Mit tako oblikuje ter legitimira neko družbeno izkušnjo, kaže na položaj tvorca mita v naravi, prav tako pa mit kaže tudi na položaj njegovega tvorca v družbi ter tvorčevo dojemanje lete. Tako seveda ne preseneča, da je del marsikaterega mita tudi razglabljanje o odnosu moški ženska. Pravčevalci mitov domnevajo, da so poskušali stvariteli mitov vzpostaviti nek simbolni red, tako v svoji okolici se pravi v naravi, kot tudi znotraj posamezne skupnosti. Pri konstrukciji mita so se tvorci naslanjali na svoje življenske izkušnje, s pomočjo katerih so se trudili pojasniti marsi kateri sicer nerazumljen naravni pojav. Pomemben del teh uporabljenih izkušenj je zaradi tega tudi bolj ali manj eksplicitno spolne narave. Z Do you me? s prispevkom posvečenim materam. Ženska ima v mitu večinoma izrazito pozitivno ali negativno vlogo. Pozitivna plat njene vloge se kaže predvsem v plodnosti človeškosti. Negativna vloga pa se v mitu kaže kot povzročanje zmede, razdora, večkrat je ženski namenjena tudi vloga prešušnice, pre, šušnice, pre ali zlobnega lika. V mitih, kjer ima ženska negativni predznak, je največkrat prikazana kot prevarantka. Ti negativni aspekti največkrat izhajajo iz moškega, prastarega strahu pred žensko spolnostjo, katere moški zaradi predhodno omenjenih razlogov največkrat niso razumeli. V mitih, kjer ženska ni označena izrazito negativno ali izrazito pozitivno, ima največkrat na prvi pogled bolj kot ne stransko vlogo. Vse eno se ob natančni preučitvi to vrstnih mitov kaj kmalu pokaže, da njena vloga le ni tako zelo postranskega pomena. Pravzaprav ni ženska skoraj nikoli zgolj statist. Tudi v to tovrstnih mitih je vloga ženske skoraj brez izjeme eden temeljnih kamnov mita. Odstranitev ženske figure, pa če tudi deluje zgolj iz ozadja, bi povzročila takojšno sesutje zgradbe mita. Tudi v primeru mita, v katerem je vloga ženske na nekoliko manj izrazita, je protagonistka največkrat označena zelo pozitivno ali izrazito negativno. Pri tem so izjema zgolj miti, v katerih nastopa ženski lik zgolj kot začetni člen ali začetni vzrok vsega nadaljnega dogajanja, v sami zgodbi pa ne sodeluje več. Seveda je možno najti tudi kar nekaj to vrstnih mitov, vendar pa je njihovo število v primerjavi število mitov, kjer je ženska figura označena kot pozitivna ali negativna skromno. Človek je bitje, ki dojema svet kot se stavljanko nasproti. Tako so že stara ljudstva v naravi pa tudi v svojih življenjih iskala takšne nasprotujoče si pare. Najpogostejši takšni pari so dobro-slabo, koristno-škodljivo, dan-noč, rojstvo-smrt. Seveda pa je najpomembnejša delitev to vrstnih parov delitev na moški ter na ženski princip. Pri tem označevanju moškega ter ženskega principa seveda niso imeli v mislih avtomatične delitve na pozitivno in negativno komponento. Ti dve oznaki so lahko pripeli tako moškemu kot tudi ženskemu principu, pač v skladu siceršnjo naravo vsakega dela tako označenega para. Tipična vloga ženske v mitu je seveda vloga matere. Že tako ali tako je sposobnost rojstva tisto, kar oba spola loči. Predvsem starodavni, pa tudi marsikateri sodobni človek, je še vedno mnenja, da je ženska, ki ni nikoli rodila, nekako ne prava ženska, kot da bi jim manjkala bistvena vsebina, ki iz ženske naredi pravo žensko. Tako seveda ne preseneča, da je pozitivna vloga ženske največkrat v takšni ali drugačni obliki povezana z materinstvom. To seveda ne pomeni, da mora biti ženska v mitu tudi nujno mati. Dovolj je že, da ima močno poudarjene določene z materinstvom povezane stereotipne lastnosti. S tem povezane pozitivne lastnosti so predvsem plodnost, človeškost, ljubezen, Skrb tako za dušo, kot tudi za telo. Pri skrbi za telo, seveda, ne gre nujno za skrb v seksualnem pomenu. Pomembnejša je skrb za telesno zdravje. V mitologiji, tako za rane, katere so pridobili junaki pri svojih jonaških dejanjih ali v bojih, največkrat skrbijo ženske, matere ali boginje. Moški ali bogovi le redko sodelujejo pri teh opravilih. To je možno povezati s prvimi občuti otroka, spomin na katerega seveda hitro izgine iz zavestnega spomina, jih pa človek vseeno obdrži nekje v podzavesti. Gre za spomin na otrokovo varnost o maternici ter na navezanost na mater, ki se v tem obdobju razvije in katero večina ljudi občuti skozi vse življenje. Zofi, a ste tak sama? Ja pa, če ne vem, kje so moji ljubimci? Poslušate oddajo Zofi in ljubimci. Danes govorimo o materah. Mati ima v mitu pomembno vlogo zagotavljanja varnosti ter nudenja zavetja junako v težavah. Poleg tega ima ženska v mitu tudi nad vse pomembno vlogo zagotavljanja junakovega potomstva. Torej ji je ponovno dodeljena vloga matere. Večina pravih junakov seveda posti za seboj bolj ali manj številčno in visoko kvalitetno potomstvo. Pravzaprav se zdi, da šele uspešna zaploditev potomstva naredi iz nekoga, ki štrli spovprečja pravega junaka, Da pa bi junak potomstvo sploh lahko zaplodil, potrebuje najprej primerno družico. Ta je največkrat skrbna, zvesta, skromna, potrpežljiva, te lasnosti pa kažejo tudi na določene ideale, katere so gojili tvorci mitov glede žensk. Mati ima v mitu tudi vlogo subjekta, skozi katerega lahko junak sploh pokaže na svojo človeško plat. Značilnost junakov je seveda pogum, neostrašnost, to pa je lastnost, ki je zgolj za otenek oddaljena od samozadosnosti, neobčutljivosti, celo ljudomrznosti. Junak se od svoje okolice razlikuje predvsem po preseško poguma in racionalnosti, neodvisnosti od čustov ter s tem povezane življenske nestabilnosti. Idealen objekt za mehčanje junakove neobčutljivosti je tako ravno njegova mati, saj je imela mati od nekdaj neko posebno mesto v družbi. Ne samo da ni sramotno kazati svojih čustev do nje, še več, zanemarjanje čustev do matere je označeno kot graje vredno dejanje, kot nehvaležnost, skratka kot nekaj negativnega. Poleg tega je mati tudi tisti lik, kateremu se lahko junak zateče vsakokrat, ko je v težavah, pa zaradi tega ne bo izgubil svojega statusa junaka. Istočasno je kot moralno najviše dejanje označena zaščita matere v nevarnosti. Med junakom ter njegovo materijo se torej vzpostavi nekakšen simbiotični odnos, od katerega imata oba velike koristi. V politeističnih religijah iz področja Evrope ima lik matere posebno mesto. Pravzaprav izhaja materinski dan neposredno iz antičnih kultur, pri čemer nimam v mislih zgolj Grkov ter pač pa tudi denimo stare Egipčane. To je tudi razlog, zakaj se v zadnjih nekaj desetletjih datum materinskega dneva večkrat prestavi. Tako smo zgolj na področju Evrope v 20. stoletju praznovali materinski dan nekje med začetkom februarja pa vse do konca avgusta. Izven Evrope je datum praznovanja materinskega dneva nihal še dosti bolj. Pravzaprav je vsak mesec vsaj ena država sveta praznovala ta materam posvečen praznik. Kot že rečeno, materinski dan izhaja iz poganskih politeističnih kultov. Prvotno tako ni bil namenjen vsem materam, pač pa najvišji bogini posameznega kulta, torej bogini, ki je rodila najstarejše bogove, iz katerih so se kasneje razvili celotni politeistični kulti. Prvi dokumentiran zapis o praznovanju materinskega dneva izhaja iz antičnega Egipta, kjer so častili kult boginje Izis. Po egiptovskem prepričanju je Izis mati vseh faraonov, ki so imeli seveda tudi status najvišjega egiptovskega svečenika, ljudstvo pa je verjelo, da so faraoni na zemlji živeči bogovi. Izis je bila sestra ter krati žena boga Ozirisa, s katerim sta zaplodila boga Hora. Po prepiru s svojim bratom je bil Oziris raztreščen na 13 delov, katere je boginja Izis na to ponovno sestavila, ponovno sestavljeno telo pa je uporabila za oploditev z njegovo spermo. Kasneje je rodila boga Hora, ta pa je, ko je odrastel, vrgal iz prestola Ozirisovega brata Seta ter zavladal Egiptu. S tem je začel linijo faraonov, ki so bili na čelu Egipta več tisoč leti. Boginja Izis je bila torej vrhovna mati. Poleg tega pa je bila tudi boginja magije ter zdravilstva. S tem so egipčani v njen kult neposredno ugradili svoje čudenje nad ženskim telesom, nad zanositvijo terojstvom. Zanimivo pri čaščenju boginje Izis je, da niso nikoli našli njej posvečenega templja. Pravzaprav se je njen kult zares razmahnil šele v času 13. dinastije, čaščenje pa je potekalo predvsem zasebno. Predtem so jo častili predvsem v kombinaciji s kultom Ozirisa ali Hora. Posebej njej posvečeni templi so se pojavili šele v času zatona egiptovske civilizacije, usporedno z usponom Rimskega cesarstva. Kult boginje Izis se iz Egipta razširil po vsej antični Evropi. Njej posvečena svetišča so bila tako v Grči, kot tudi v Pompejih, Rimu ter drugih večjih mestih. Čaščenje boginje Izis se je v spremenjeni obliki ohranilo do današnjih dni. Z manjšimi in večjimi modifikacijami ga je prevzelo krščanstvo, ki je starodavno verovanje posodobilo ter spremenilo v kulčeščenja device Marije, Matere Božje. www.zofijini.net Vaša bližnica dovednosti Have you ever had a dream that your favorite baby's drowning And You grab him by his sweater sleeve, pull him up onto the ground, and you can hear the water slosh around inside his tiny gut. Push his belly up and down, but he can't cough the water up. Suddenly a flood comes out his mouth till there is nothing left inside of him. He's empty now, there isn't even one small breath, and he goes limp in your arms. All the people's mouths are moving All you hear are car alarms And you wake up and start to cry I will lose my shit If even one more person I know dies So please, please don't die. die My mom's sick, she's in a hospital bed I've got a word for all you ghosts in her head And all you skeletons in her closet Leave her alone Leave her alone, leave her alone, please, because my mom needs you gone. My mom needs you gone. As long as she is haunted, she'll never get strong. My mom needs you gone. You traded all your paper clips for a soap dish that way. Your best friend's rubber ducky wouldn't slip and slide away. But he traded his rubber duck for a cigar box to place your paper clips in. Mr Hooper came to say Oh my dear friends Bert and Ernie Here's a little something for each of you from me Here are your paper clips and here's your rubber ducky How could I ignore such selfless generosity? The human body's made up of good and bad bacteria But the antibiotics and the antibacterials are killing all the good ones And the bad ones just get stronger and become super infections It's harder to destroy them and it's harder to detect them And there's something in her blood And there's something in her leg And there's something in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 my Nadaljujemo s prispevkom posvečenim materam. Grška boginja Mati je bila boginja Reja, mati vseh bogov. V z njo so posebno pozornost namenjali tudi češčenju boginje Gaje, ki je bila boginja zemlje ter boginja gora. Reja je bila potomka Urana in Gaje. Reja je bila sestra in žena boga Kronosa, kateremu je rodila številčno potomstvo. Njuno potomstvo je tvorilo grški panteon, Potomstvo, ki sta ga imela skupaj, so bili grški bogovi živeči na Olimpo, ti pa so imeli oblast nad vsem grškim življenjem. Čas, ko sta skupaj vladala reja in Kronos, so imenovali Zlata doba. Zaradi prerogbe, da bo Kronosa vrgel iz prestola njegov lastni potomec, je požrl vse iz njune zveze rojene bogove, Toda, to seveda, ni preprečilo izvršitve prerogbe. Rea je bila kot vrhovna boginja nad vse zvita. Njunega sina Zeusa je skrila, Kronosa pa je prevarala, na namesto potomca mu je dala pojesti v zavito za vito kamenje. Rea ni bila tako univerzalna boginja kot denimo egipčanska Izis, vse eno pa je imela v grški mitologiji posebno mesto. Kljub temu, da ni bila stalna prebivalka Olimpa, so ji pripisovali moč nad vetrom, zemljo in nad oceani, od teh pa so bili Grki kot pomorsko in poljedelsko ljudstvo življansko odvisni. Najbolj znan kult matere je seveda kult Device Marije. V krščanskem kultu device Marije se združujejo vse značilnosti mističnega dojemanja ženskega telesa. Zanositev je skrivnostna, mistična, zgodila se je brez posredovanja moškega. Kot poveže ime oziroma oznaka tega najpomembnejšega krščanskega lika je bila zanositev čudežna, saj dogma trdi, da je Marija zanosila brezmadežno, deviško. Način zanositve nekoliko spominja na grško mitologijo. Devica Marija je zanosila neposredno od Boga, to pa tudi pomeni, da je nosila v svojem telesu neposrednega Božjega potomca, ki ima v krščanstvu prav tako status Boga. Zanimiva se zdi tudi povezava Device Marije z legendo o svetem gralu, ki pa ni uradno priznana strani cerkve. Bistveni del legende v gralu je čaša, iz katere naj bi pil Jezus ob svoji zadnji večeri, v to posodo pa naj bi bilo ujetih tudi nekaj kapelj Jezusove krvi ob križanju. Legenda pravi, da pitja iz svetega grala podeli človeku nesmrtnost. Iz teh razlogov se je že v zgodnji zgodovini krščanstva močno razširil tamit. Sveti Gral so iskale številne skupine tako crkvenih ljudi kot tudi lajkov, še danes pa velja iskanje Svetega Grala za enega najpomembnejših ciljev arheologije, kateremu sledi na desetine ljudi po vsem svetu. V zvezi s to legendo velja pripomniti, da obstaja tudi alternativna razlaga imena Sveti Graal oziroma San Graal. Alternativna teorija pravi, da Sveti Graal ni kelih ali čaša, temveč da ime San Graal pomeni pravzaprav duhovna posoda ali posoda duha. Po tej verziji naj bi bila sveti gral pravzaprav sama devica Marija, ki je bila, kot Jezusova mati, seveda nosilka njegove krvi. Kot sveti gral pa alternativne teorije omenjajo še en ženski lik iz krščanske mitologije, to je Marija Magdalena. Ona je bila, kot trdi sveto pismo, spremljevalka krščanskega živega boga. Nekatere apokrifne verzije evangelijov celo izredno trdijo, da je bila Marija Magdalena Jezusova ljubica ali žena, skupaj naj bi imela tudi potomstvo. Tega pa uradna cerkev ne priznava. Pravzaprav o kakršnikoli tesnejši zvezi med Jezusom in Marijo Magdaleno noče niti slišati. Kakršnakoli pač že je resnica v tem, bistvo legende ostaja povsem enako. Gre za nadaljevanje kraljevega ter božjega rodu na zemlji, za ohranitev njegove krne linije, za kar je bila po smrti Jezusa odgovorna ženska. S tem je ženskemu liku kot edinemu možnemu posredniku zaupana izredno pomembna zgodovinska naloga, Prav Pravzaprav je na nek način v ženske roke položena vsota celotnega človeštva. Tako se seveda ne preseneča, da sta Device Marije ter Marije Magdalene izredno pomembna v krščanski mitologiji. Obe ženski pa sta prikazani tudi izrazito pozitivno. What use am I? as a heap on the floor, even devotion, but it's just no good, taking Cried all night till there was nothing more what you said. Zoofijni ljubimci. Tako kot vsako sredo zvečer, tudi danes poslušate zoofijne ljubimce. Današnja tema so ženske in matere. V slovanski mitologiji se ni bilo možno izogniti čudenju nad žensko ter nad njenim telesom. Slovanske boginje skrbijo za področja, ki so pozitivno povezana z življenjem ter z vlogo ženske pri reprodukciji. Tako je Denimo Lada boginja po mladi, lepote, mladosti in ljubezni. V svojem liku združuje tipične pozitivne ženske atribute. Pomlad in rojstvo simbolizirata nek nov začetek, lepota in ljubezen pa sta tako ali tako predvsem ženska atributa. Z novim začetkom je povezana tudi boginja Vesna, ki je imela ravno tako pod svojim okriljem pomlad, poleg tega pa so k njej molili tudi za bujnost in mladost. Za srečo in zakonsko vlogo je skrbela boginja Vida. Tudi v vsakdanjem življenju je bila zasrečen zakon še bolj kot moški zadolžena žena. Slovanski mož je bil večino dneva odsoten z doma, ni se kaj dosti ukvarjal s hišnimi upravili, vzgojo otrok, vse to so bile pri starih Slovanih tipično ženske skrbi. Prav tako se za moškega tudi ni spodobilo pretirano ukvarjanje s čustvenim življenjem. Tako, kot so to v realnem življenju bolj kot ne prepuščali lepšemu spolu, so skrb za slogo in srečo tudi v mitologiji prepustili boginje. V slovanski mitologiji ima prav posebno mesto še ena ženska boginja. To je boginja živa. Tudi ona simbolizira občudovanje ženskega telesa ter čudenje nad sposobnostmi letega. Živa je boginja plodnosti žetve in setve. Plodnost je bila tako ali tako tipično ženski atribut, setev in žetev pa ste bili prav tako bolj ali manj ženski opravili. Slovani so torej pomembne naloge prepustili v ženske roke. To pa se odraža tudi v njihovi mitologiji, kjer so imele boginje z izjemom zelo pozitivno vlogo. Boginja Morana je bila boginja smrti in zime. S tem simbolizira tudi moč, katero je imela ženska odnegdaj nad moškim. Tako, kot je lahko po eni strani iz povprečnega moškega naredila pomembneža, ga je lahko seveda na nek vsaj simbolični način tudi uničila. Rek, da za vsakim uspešnim moškim stoji močna ženska, seveda ni nastal kar tako iz dolgega časa. V tem reku se skriva dosti več resnice, kot bi morda želeli priznati. Ženska je imela seveda nad vse pomembno vlogo tudi v ljudskih zverov saj načeloma nepovezanih mitih, prav tako pa je bil ženski lik od nekdaj zelo pomemben tudi v literaturi. Ena najpomembnejših ljudskih pravljic v Sloveniji je pravljica o povodnem možu. Kot je značilno za ljudske pravljice, obstaja tudi od tej pravljici več različic. Mi se tokrat ne bomo ustavili pri kakšni določeni verziji, pač pa bomo naredili nekakšno sintezo večjih različic. Značilno za to pravljico je, da v njej nastopa skoraj da celotna družina. Mati, sestra, trije brati, večkrat pa manjka zgolj lik očeta, katerega naloge pa so si razdelili med seboj bratje. Mati ima v ljudskih pravljicah velikokrat sicer bolj pasivno vlogo, katere pa vseeno ne gre za nemariti. Ljudska mati je večinoma bolj kot ne pasivna, kot žrtev, katero je treba na tak ali drugačen način rešiti. V vseh verzijah pravlice o povodnem možu je mati prikazana kot pasivna oškodovanka. Povodni mož ugrabi enega ali več njenih otrok, ki se sami ne morejo rešiti, krešitvi pa vsaj aktivno ne pripomore niti mati. Vse eno pa ima mati pomembno simbolno vlogo, je namreč lik, katerega ugrabljeni otroci pogrešajo in kateremu se želijo na vsak način vrniti. Mati jim zagotavlja varnost, ljubezen, mati je v ljudskih pravlicah lik, ki na tak ali drugačen način drži skupaj celotno družino. Tako je Denimo pogosto postavljena nasproti bogatstvu, zlato in srebru, katere bi v eni od različic te zgodbe ugrabljeni deček takoj zamenjal za vrnitev k svoji materi. Nauk je seveda ta, da materinska ljubezen na koncu premaga vse. V slovenski literaturi pa imamo tudi avtorja, ki je bil na nek način obseden z likom matere. To je bil seveda Ivan cankar. Njegov ideal je bila trpeča mati, mati, ki se je za srečo svojih otrok ter svoje družine pripravljena odpovedati svoji lastni sreči. Pri njem gre torej za nesebični lik, nesebična in brezpogojna, pa naj bi bila tudi materinska ljubezen kot taka. Pri cankarju privzame mati ogromno značilnosti iz krščanske ikonografije. Je svetnica in je predsem trpeča mati. S tem pa seveda spominja na samo božjo mater, devico Marijo. V z vlogo trpeče matere pa ima pri Cankarju mati tudi dominantno vlogo. Na nek način je močna, pravzaprav vse mogočna. Noben dogodek je ne more zlomiti, noben dogodek je ne more resno omajati. Samega rojstva Cankar pravzaprav nikoli ne prikaže. Opisuje zgolj dogodke pred neposrednim rojstvom in takoj po rojstvu. Bolečino izpusti, prav tako pa izpusti v svojih delih tudi očetovski lik. S tem se neposredno spogleduje z brezmadežnim spočetjem. Mati pa tekom svojega življenja tudi podoživlja življenje ter usodo device Marije, ki se žrtvuje za svojega sina. Sankarjeva mati je torej na nek način mati celotnega naroda, se pravi, da je tudi mati zemlja, mati narod. Njegova stvariteljica, pa tudi narodova rešiteljica. Tako je neposredno upeta v mit, namesto da bi poskušala iz mitaj stopiti, ga prav pravzaprav še poudarja. Mito podeljuje neko dodatno presežno moč. V duhu pozitivnih mitoloških bogin se bori za mit, za življenje. Cankarjeva mati je borec proti kruti usodi. V, v sebi skriva neko praerotičnost, najstarejše stereotipe v ženski vlogi, s tem pa se seveda tudi močno približa starodavnemu kultu čaščenja matere. Krok od pradavnine preko antike do sodobnosti ter nazaj v pradavnino je s tem sklenjen. Prispevek je pripravil Mitja Godnavec. und der Schlagrat der Sekt Hey soldiers for hinko Freedom and democracy are under attack Freedom and democracy are under attack Samodamine nadzorujejo duše Totalitarizem 11 letnik dela v Predavanje vsak četrtek ob 18. uri v klubu Gromka na Metelkovi. Sledi poročilo iz 14. predavanja iz tematskega ciklosa o totalitarizmu, ki je potekalo v četrtek 28. februarja v klubu Gromka na Metelkovi. Predaval je Andrej Kurilo, naslov njegovega predavanja pa je bil nacizem in totalitarizem. Aktualna inflacija izrazov nacizem in totalitarizem v javnem diskurzu od vsakega resnega pristopa terja, da se sprva razčisti teren. Predavanje je tako potekalo v skeptičnem duhu. Prvi del je bil namenjen pregledu nekaterih preteklih teorij, ki so z različnih zornih kotov poskušale osvetliti fenomen nacizma. Druga polovica predavanja pa je slonela na izbranih novejših delih. Predavatelja sta pri tem vodili dve vprašanje. Je nacizem sploh mogoče razumeti s totalitarno paradigmo in ali se ne bi nemara kazalo odpovedati konceptu samemu ter ga postaviti v ropotarnico zgodovine. Koncept totalitarizma je nastal kot poskus razumeti tisto, Čemer je Friedrich Manke dejal di deutsche Katastrofi. Torej obdobje nacional-socialističnega režima v Nemčiji, druge svetovne vojne, koncentracijskih taborišč in holokausta. Prve interpretacije, ki so prihajale iz levičarskih krogov, so fašizem in nacizem razumele kot preprost pojav množične euforije, za katerim se skriva industrijski kapital kot lutko, s katero upravljajo vodilni industrijalci držav. Vodilno vprašanje se je glasilo: Kdo se skriva za Musolinijem? Kakor se je izkazalo v kasnejših analizah, je vprašanje seveda povsem zgrešeno. Nacizma ali fašizma ni fasciniral velik kapital, temveč majhna, zasebna, samostojna podjetja ter mali kmetje. Adornova teza, kdor hoče govoriti o kapitalizmu, mora molčati o fašizmu, kljub temu zdrži zgodovinsko presojo. Hitler je bil namreč logična, ne pa hotena posledica velikega kapitala. Vele kapitalisti, tako industrijski kot zemliški, so nacizmu resna široko odprli vrata, to da njihovo upanje, da bodo z njim manipulirali, se je kmalo sprevrglo v svoje nasprotje. Tako fašizem kot nacizem, torej ne predstavljata maske vele kapitala, temveč prav nasprotno predstavljata povsem vsem avtonomen zgodovinski pojav. Zdi se, da je od prvotnega pomena ostalo le malo. Če je v kontekstu hladne vojne koncept v prvi vrsti veljal kot oznaka za sovjetski stalinizem in podobne režime, Je mogoče reči, da se je danes v luči akademskih dvomov skoraj povsem preselil v politično zlorabo ter hlapčuje le še s pritlehnim potikanjem ter diskvalifikacijami nasprotnika. Poročilo iz predavanja je pripravil Ciril Oberstar. Posnetke predavanj, ki potekajo v sklopu Delovsko-Pankerske univerze, lahko poslušate v oddajah Ah Teorija, ki so na radiomarš vsak torek okoli 23. ure. Vabljeni poslušanju. Kajni ljubimci? Filozofija skozi čas 26. marca leta 1871 je bila v Parizu tudi uradno ustanovljena Pariška komuna. Leta 1941 je bil rojen britanski biolog Richard Dawkins. In 26. marca leta 1954 je bila v ZDA izvedena prva operacija na odprtem srcu. 27. marca leta 1845 je bil rojen nemški fizik in Nobelov nagrajenec Wilhelm Röntgen. Odkril je Röntgenske žarke, ki so jih pojmenovali po njem in jih še danes uporabljajo v zdravstvu. Leta 2006 pa je umrl polski filozof, raziskovalec in pisatelj Stanislav Lem. 28. marca leta 1592 je bil rojen češki pedagog Jan Amos Komenski. Leta 1994 pa je umrl rumunsko francoski dramatik Eugen Ionesko. 29. marca leta 2005 je univerza v Ljubljani Noa Močomskemu podelila naziv častnega doktorja. 30. marca leta 1925 je umrl antropozov Rudolf Steiner. 31. marca leta 1596 je bil rojen René Descartes. Na isti dan leta 1727 je v Londonu umrl Sir Isaac Newton. 1. aprila leta 1908 je bil rojen ameriški psiholog Abraham Maslow. Na ta dan, vendar leta 2001, so se na nizozemskem prvič poročali istospolni pari in leta 2002 so na nizozemskem dovolili eutanozijo. Ta evropska država je tudi edina na svetu, v kateri to dovoljujejo. Rubriko za vas pripravlja Boris Blagotinšek, Filozofski forum 3x2nive.myslec.net. Zofini ljubimci se do naslednje srede od vas poslavlja. Do takrat ste vabljeni, da svoja mnenja o oddaji podate na filozofskem forumu 3x2nive.misletz.net, ali pa jih skupaj s predlogi, kaj bi vi želeli poslušati v naslednjih oddajah, pošljete k nam na naslov zofini@yahoo.com. Nikar, pa ne pozabite preveriti, kaj zanimivega smo za vas pripravili na poučni in družbeno kritični internetni strani www.zofijini.net. Pa srečno! Meine Damen und Herren, messe, messe, ladies und gentlemen! glasbeni, varijate. Zofini! любимцы.